‫כן, תחזור על השאלה שלך. ‫קודם כול החלטת את המילה ‫מחשבה ודעה. ‫הוא טוען ש... ‫אה, בסדר, אוקיי, זה לא חשוב, ‫זה סתם התבלבל לי כאילו, אני... ‫כן, כן. ‫-אבל השני, אמרת, ‫מייצגים את המציאות. ‫כן, מייצגים את המציאות, ‫הם לא המציאות. ‫אנחנו חושבים שהם את המציאות, ‫אבל כשאני אומר, כשאני אומר, ‫שאתה אומר, ‫שמייצגים את המציאות, ‫זאת אומרת, יש מציאות, ‫ואצלנו יש איזשהו דופליקט שלה ‫שמייצג אותה. Mm -hmm. ‫הטענה שלי היא מאוד אה, רדיקלית, זה ‫והיא אומרת, זה זה הפוך. הפוך, כן, אם mm -hmm. כבר. ‫עכשיו, מה זאת אומרת? ‫זאת אומרת שבעצם... ‫אין מציאות אובייקטיבית, ‫שלנו בתוך הראש יש איזשהו אה, אה, ‫ייצוג סמלי שלה, ‫אלא שלנו בראש יש אוסף עצום של סמלים, ‫ולפי הסמלים האלה ‫אנחנו רואים דברים בחוץ. ‫לדוגמה, לדוגמה אם לי יש בראש אה, סמל... של קרטון חלב. ‫אז אני אראה פה קרטון חלב. ‫הקרטון חלב, לדוגמה, סתם, ‫לדוגמה קצת מופרכת, אבל, ‫אבל אני בכוונה אומר את זה, ‫יכול להיות שאף אחד פה לא יודע, ‫אבל פה בעצם בתוכו, ‫אין חלב. יש ‫לא רק שאין חלב, יש פה פצצה. ‫עכשיו, אבל אני רואה פה קרטון חלב. ‫אני לא רואה פה פצצה. ‫מאיפה אני יודע ש... שה... ‫זאת אומרת שבעצם, ‫למרות שיש פה פצצה, ‫אני יצרתי פה חלב. ‫למה? כי אני רגיל שבתוך קרטון ‫שיש עליו משבצות כחולות ולבנות, ‫יש חלב. ‫הכול מוגבר הכל... בזה. ‫סליחה, אני לא... וזאת לא הבעיה, סליחה שאני מתפרץ לך בזה, אבל הבעיה שיותר מוציאה לי בהכס הזה. רגע, השאלה ב... אם עניתי לך. כן. אתה לא חייב לקבל את זה, אבל זה זה זה לזה לא. התכוונתי, זה כן. מה שחשוב. כן, זה קרטון חלב, לא, אבל מושגים הרבה יותר מופשטים. כן. מרוח. אה. פשט אברומטרי, שאין מראש סימבולי. או מפסינוקי. או גבול. או גבול. לא, גבול, לא, גבול. כזה. זה, אפשר לצייר גם אתה יכול כל דבר, לא אתה, יכול, יכול אתה, אתה יכול, גם, אתה אתה יכול לצייר כל מה שאתה רוצה ככה וככה ועדיין זה ציור. עכשיו אנחנו חושבים שהציור הוא מייצג את המציאות, אבל בעצם הציור מייצר את המציאות, זאת אומרת יושב סייקס מצד אחד ופיקו מהצד השני והם מציירים על המפה קו, נכון? 1928. ואז כאילו נהיה גבול. אבל אם לא הולכים לך, אפשר גם להגיד שבעצם אני לא יודעת אם פנינה רואה את מה שאני רואה. בטוח שלא רואה את זה. זה בטוח שלא, כי את רואה דבר אחד, כן. לא, לא בגלל זה. אלא? אה, ודאי. מעבר לזה, כמו שאתה אומר, יכול רואה פה פצצה, יכול שאני יודעת שיש... נכון. ‫כן, כן. ‫-ברגע שאתה אומר שיכול להיות ש... Yeah. <אז, ‫אז בעצם ברור, כל אחד מאיתנו ‫יכול ברור. לראות משהו ja, אחר בגמרי. ‫-ברור, רואה, משהו אחר. ‫עכשיו, יש פה עוד דבר אחד, ‫יש פה עוד דבר אחד ‫שאני אכניס מאוס... אותו עכשיו, כן ‫שהוא קצת... ‫יש לנו... ‫אני רואים דברים, למשל, ‫דרך בראייה, ‫שהיא כולה מוטה כלפי הצרכים שלנו. ‫נכון. ‫המוח שלא מתעלם ‫מכל מה שלא רלוונטי. ‫כן, לא, וכל אחד, ‫בכל רגע יש לו צרכים לגמרי אחרים. ‫זאת אומרת, אם אני יודע מה, ‫אם אתי מסתכלת על זה, ‫היא אומרת חלב, ‫אוי, זה עושה לי לא טוב. ‫אז היא רואה את זה ‫בתור משהו לא נחמד. ‫-יותר מופשטים? ‫מפשטים זה קל לכסח, מה? ‫על פחות מופשטים. ‫-על רוח. ‫מה רוח? ‫זה לא מופשט, רוח. רוח, רוח. ווינד ‫ דבר כזה בכלל? ‫אנחנו? תנועה של גוש אביר. זה תנועה בכלל? ‫אתה אומר תנועה כאילו שהיא... ‫תראה זמן. ‫הפרגה שרקת לפני שבוע את הזמן, ‫שרקת את המוזיקה, פרקת את הרוח, פרקת... יש לי שאלה. רק, אבל יש זמן. יש זמן, בסדר. כרגע, ראשי. לצורך העניין, כרגע נניח שיש זמן. Okay. נועה, זה, זה משהו לאורך זמן. Yeah. מי יגיד, זה משהו לאורך זמן. תנועה. זה... אבל זה... אני, ראשית כל, נגרג'ונה, עליו השלום, כבר הוכיח שתנועה זה דבר שהוא בכלל לא, לא מחזיק מים, אבל... איך הוא צריך את זה? מה? זה בגלל שאין דבר בעינתי, אבל... לא. יותר, יותר, יותר פשוט ויותר uh, מסובך, כאילו, uh, uh, אתה מחליט שזה זז מפה לפה, נכון? Mm -hmm. פה יש, ישנה תנועה, נכון? Mm -hmm. עכשיו השאלה אם... Uh, אתה בעצם חיברת כאילו הרבה הרבה הרבה הרבה, הרבה דברים קטנים מפיניטיסמאליים, ואמרת יש פה תנועה. נכון. אבל אתה לא רואה תנועה. כוס. לא. לא. את בעצם, זה כמו קולנוע, נכון? את רואה תנועה כי יש לך בראש כבר, את מחברת. נכון. אבל באמת אין תנועה, את לא רואה, ואותו דבר כאן. זאת אומרת, כל הדברים מעכשיו, צריך להבין, אבל... ‫כיוון שיש לנו בראש קונספט של תנועה, ‫אנחנו רואים תנועה, ולא הפוך. ‫אז זהו, זה מה שאני אומר, ‫שזה לא שבתוך הראש שלנו ‫יש איזושהי... ‫אני אגיד את... <laughs> <אתה קודם בולה. laughs> לך מה הבנתי, אני... רוח מורכבת מקבוצה של קונספטים, יש מובן של גוש אוויר, כן, כן, ובכלל מה זה גוש אוויר, אתה החלטת שזה גוש אוויר, כן, כן, כן, להעביר מ... כן. והקונספט הזה זז, שזה גם קונספט. בדיוק, כן, ואת רצית לשאול משהו? רגע, רגע, הייתי שוב קודם, רצית. הייתי קודם. קראתם את אלן קלב, נפוטיזם. את ההתחלה של אלן קלב, לפני שהיא... לפני שהיא... לפני שהיא... שהיא שם גילדה. מה זה מים? עכשיו, היא לא יכולה לשמוע והיא לא יכולה לראות, היא מרגישה את המים. והרגישו אותן גם קודם, היו מים, רחצו אותה, השתתה, זה לא שלא היו מים, אבל היה לה רגע שבו, כאילו, העולם, העולם נהיה עולם, במקום כאוס. נהיה. כאוס, היא התאבקת כאוס. לא, מה שקרה זה היא הבינה שיש סמל מסוים שהוא קונסיסטנטי עם התחושה הזאת. אבל הסמל הזה, כן. הפסיק את הכאוס ונתן הדרך. אין שום ספק. ללכת שפה. על איזשהו שביל שהוא לא טוב או בואו. אנחנו, עכשיו, אנחנו על... חייבים את השפה בשביל להפסיק את על, הכאוס. אני לא, אני אומרת שזו המשמעות של המילים. אנחנו, אתה אומר, בסדר, אנחנו ממציאים את הגבול, אנחנו ממציאים את yeah. הרוח. לא לא לא, אבל... לא, לא, לא, לא, אני לא מזלזל בלא אני, שום אנחנו, דבר, אני מסביר. אנחנו סוללים לעצמנו עולם בעצם, בונים נכון, עולם. נכון, נכון, אבל כבר בנינו אותו, עכשיו אני רוצה לחרב אותו. כן, <laughs> כן. <laughs> <זאת אומרת, laughs> <laughs> אני לא בכלל... אני... לא בעיה? לא, נגיד שחירבנו, מה עכשיו? זה פינוס מציב, אני פרסתי אותך. אוקיי, עכשיו. אנחנו לא להשתחרר. עכשיו, כן, עכשיו, ראשית כוח חופש. לא, צריך להגיד לך ועשיתי מדיטציה עכשיו. כן. ובמדיטציה אמרתי, טוב, שנייה אחת, בוא נעשה תרגיל, בוא נתייחס לכל הרעשים. כן. כמו לקלוט את בלי לתת להם... שמו. מצוין, כן. עשית הכל כזה ניבח לי, כולל זה שם וזה פה, וכזה הכל הולך לי לצלילים. כן, כן. אני רוצה להגיד לך, זה פשוט, כלומר, כן. אה, אה... ברור, ברור. אוקיי, למי משעמם? אוקיי. למוח שלנו, נכון, כי נכון. הוא, אה, זה, זה מה שהוא יודע לעשות. נכון, נכון, נכון. נכון, ככה, עובדה. לא היה שם סיפור. לא היה, לא סיפור, חלה, לא היה, לא לא היה לא דעות, לא היה שיפוטיות. לא היה ויכוח. זה כמו שהיה בעבר. לא היה, למה הוא חלפנו את הרשות? זה כבר, בדבר שמטריד גם הפעם הקודמת שזוכרת, דיברתי על הקרפדה. כלומר, זה שאתה יכול לחיות עם כל... כלומר, מה שמטריד בבסיס, נורא משעמם. כלומר, אני, סליחה, אני אגיד יותר הוגן. אני מקבל לחלוטין שהתפיסה הזאת עוזרת לחיות יותר טוב. בכלל. גמרנו. אין יותר. אני רק חושב. אם זה מונע ממך סבל? זה מונע ממך סבל. אז גמרנו, זהו. לא מונע, זה מקטין. מקטין. אבל. חכה. משעמם פחד. אבל אתה לא מבין שאתה לא מאבד את היכולת לקרוא לדברים בשמם? אתה מאבד לאבד. אתה מקבל את החופש. לא, נכון. אתה לא יכול. אתה מאבד את השכנוע שזאת הדרך. אבל אני לא יכול, אני לא יכול... להתייחס לזה ברצינות. אתה לא יכול יותר, נגיד, להתייחס ל... במערכת יחסים זוגית, באהבה רומנטית, נגיד למישהי, באותה חום ורצינות, שאין אתה מסתכל על גביר שזה, אוקיי, אז אתה כבר לא יכול, זה כבר לא יכול אותו דבר. אולי זה נותן מראש. לא, לא. אני יודע מה התשובה שלפי. התשובה של איפה היא תהיה במקום לחיות ככה וככה, תחיה ככה. נכון. זה התשובה. נכון. זה התשובה, אני אין לי חידושים. לא, לי יש תשובה. אבל תבין, יש לי תשובה. תחיה ככה וככה, אבל תדע. לא, לא, לא. לא, אבל לי יש תשובה. או יש לי מודע, לא תחי ככה וככה, אתה תחיה יותר ככה. אתה לא יכול להיות, לדעתי... אילן, זה נכון, אבל שוב, הכל יחסי. כן. זאת אומרת, בתוך אתה תחליט בעצם. אבל אני... אתה לא יכול להחליט. אבל אילן, אילן, אני, אני, מתנג... אני לא מקבלת את מה שאתה אומר, זה לא כל כך פשוט, זה, אתה מאוד מרדד את זה. זה נכון שההתעצלנויות וההתלהבויות יורדות, אבל אתה חי את ה... לא דווקא זוגיות, זה יכול להיות הורות, זה יכול להיות ילד של מישהו, זה לא משנה. דווקא זוגיות היא דרך אגב, מאוד בעייתית בכל העניין של הבודהיזם, כי הזוגיות, עצם המילה, זה אומר שצריכה להיות הדדיות. וכל הרעיון של אהבה בבודהיזם, שאין שום הדדיות, אתה נותן וזהו. אז זה לא מסתדר עם זונדיות. מה ההבדל אם זה לעבודה שלהם, לילדים? שום לא, דבר, דוד אני מצפה למשהו? לא אם לא יאהבו אותי אז אני אתגרש מהם? <laughs> מה <laughs> <laughs> פתאום? <laughs> <laughs> הם הרבה פעמים לא אהבו אותי ואמרו לי את זה אפילו, זה לא, ילדים זה ילדים והורים זה הורים, הם לא מפסיקים להיות ילדים בשב... זה ילדים והורים זה לא הורים, <laughs> אם אתה רוצה להיות אמיתיים אצלך. בסדר, נכון. החברתי, שזה המשחק, לשחק את המשחק, מוסיף פלפל בחיים. כן? אז כן. אבל אילן, עכשיו, אני מסכים. עכשיו, מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו כל התאריך הזה מקטינים ככה, מורידים חלק מהפלפל והסוכר. לא, אנחנו נותנים לך את המרחייה ביד. את הפלפלייה ביד. שים אותה יפה שאתה רוצה, שטר. אבל כבר חריף, אבל אחרי אילן, אחרי. רגע, מה? לא את גמרתי, אתה צודק, זה חריף מאוד לא חריף כבר. אילן, לא גמרתי להגיד מה שיש לי <laughs> להגיד, אני צטטתי הצידה בגלל הזה. אני חושבת שאתה כן מקבל יכולת, אם אתה נמצא עם יחסים, לא חשוב איזה, זה לא משנה. באמת, עניין של זוגיות זה לא משמעותי, זה כל יחסים, עם כל אדם, עם כל... עכשיו, אם אתה במודעות מוחלטת לגבי האדם שאתה ביחסים איתו, זה מרתק. אתה, אם אתה לא נותן לאגו, לא, לא למחשבות שלך, לרגשות שלך, לזיכרונות שלך, להיכנס לתוך היחסים האלה, ואתה נמצא ברגע הזה עם האיש הזה, או עם האישה, או עם הילד, או לא משנה מי, זה מרתק. זה מרתק, זה, מחליט, זה, מעניין, זה, זה, את זה את פשוט מה מעניין מה? כמו מתה. רק אישה יכולה... איזה אקסיזם בחייך, מה זה? בין, נניח, היחסים שלי עם הילדים שלי הלכדים שלי, זה, אותו דבר כמו יורקל. אבל אני מדברת על יחסים. היום דיברתי עם אישה. היא לא חברה שלי, היא גננת בבייביסיטר שם. והיא סיפרה לי משהו, ואני הייתי איתה בסיפור. לא הייתי עם עצמי. היה מעניין נורא, כי נכנסתי לסיפור שלה. בלי שהיו לי... כן, לא או... ביקורת ולא מחשבות למה בסדר, זה ככה, בסדר, ו... אז זה... אז זה מרתק. את... את... את... יכול להיות, אני לא יודע, אני לא הייתי בתוך הראש שלך, לא יכול להיות, שהסיבה שהייתי מרותקת אני לא אשמה שסיפרה לך להזדהייך איתו. ממש לא היה מעניין. מה יותר משעמם מזה? זה קורה לילדים כל הזמן. זה בדיוק מה שאני אומרת. לא, לא, סליחה, ומה זה להיות בדלקת ריאות? זה בדיוק העניין שלא נזכרתי בכלום, ולא חשבתי על כלום, ולא... לא שמחת שהיה לזה דלקת לא שמחתי. אני הייתי בסיפור, אני הייתי איתה מה שהיא סיפרה, אני נכנסתי לדוקסטגר. היא זה דיברה זה... בסמלים, טוב, מה שאני לא... נכון, היא דיברה בסמלים. בסמלים. אבל לא הייתי עסוקה בשום דבר חוץ מהסיפור שלה. וזה מעניין. אני מבינה שבשביל להיות, סליחה, מה שאני מבין, סליחה, כן. לא משנה, כן. מה שאני מבין, זה... כן. בשביל מודע, זה שהעולם, כלומר, אנחנו נוכחות שמקבלת מידע חושי, כן. ולא, כן. ולא שלפתר את אותו. כן. כלומר, אני יכול להרגיש את ה... איזה משהו, נגיד אם זה רוח, איזה משהו על פניי, בלי שני שזה רוח, ויש חולים מהקולות, ואני כן. יכול, כלומר, כן. אני, אני הופך להיות איזשהו אוסף סנסורים, נקרא לזה, עם... לא יקום. אה, מה? משהו כזה בסינון, לא משנה, עכשיו, אני אה, מסכים. אבל זה לא נכון מה שאתה אומר, כי יש לך עדיין את האופציה. רפטלי שלך ו... לא, עדיין... זה, זה בעיה, זה לא אבל יש לך עדיין אופציה. כן. אתה כן יכול לקרוא לזה בשמות. נכון. אבל אתה לא כפוי לקרוא, לקרוא נכון, לזה בשמות. נכון, נכון. זה, זה לא דוד. איבדת את, ה, את היכולת, אני מזכיח לך אני לדבר, מס... לדבר מס... להרגיש, מס... לחוש, שום דבר, אפילו לשפוט אם אתה רוצה, אבל זה לא כפוי עליך, וזה ההבדל הגדול, וזה החופש. לזה אני מסכים, לזה אני מסכים עם 100%. אתה רק טוען באיזה מקום, שאתה מאבד חלק מהחופש, כי אתה כבר לא יכול לראות את הדברים כמו ש... אתה לא יכול לשלול את הדעת. זה, זה, זה, נכון, זה... זה נכון שאתה מחליף משחק. זה נכון. זה בדיוק כמו שאתה מחליף באמצע המשחק כדורגל להחליף קבוצות. זה, זה חופש? זה המחיר של החופש? יש לזה מחיר, אין שום ספק. אתה כבר לא יכול... ‫אתה מאבד... ‫-לא תהנה עם כדורגל כמו שנהייתה פעם, ‫לא יהיה ככה. ‫כן. ‫בראשיתה יכולה להחליף קבוצות. כן כן, כן. אבל מצד שני, אני מבטיח לך, ‫אתה גם לא תסבול ‫כשהקבוצה שלך אני מסכים. ‫עכשיו, זה יש פה... ‫שוב, אני אומר לך... אז משהו בא על חשבון משהו. ‫נכון, נכון, אני אומר בזה. זה פרקטי להבין? ‫אני הכי מפורש שיכול להיות. אני חושב שמה שעשויה זה ‫כל כך פרקטי וכל כך נכון. אבל מה שמציג לי בזה, כאילו, זה נכון שזה פארקינג זה נפלא, אני באמת... אמרתי בגלל, לך, אתה רק צריך, המטרה היחידה זה להפחית את הסבל. אין, כאילו, אין פה, כאילו... אבל כאילו, אתה לא הולך עם האמת עד הסוף, <CLE> לא יודע, אם אתה נשאר שם, כאילו, אתה לא הולך עם האמת עד הסוף. מה <CLE> זה, <much> זה, רגע, רגע, רגע, <coughs> מה זאת אומרת? אוקיי. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> דרך פעם בחודש וחצי אני עושה את דעתי לבקר את הוריה של בי 22, ונכן במקום אחר. כן. נכון במקום אחר, אבל ידינו חוזרים, נכון מפעם לפעם, כי עמוסה בבחירה סופרית בשביל להוריד את הכאבים. כן. והוא סופר גמול, הוא חי בסיפור שלו. כן, בסיפור שלו. הוא לא צריך. פעם בשבוע מתאשפזים, עד מתעקריו, אין כזה. ממש סוף הדרך. ‫היא חלקה איתי את סבליו. ‫אני כמו קומפשן הייתי זה, ‫אבל היא לא הסכימה להיפרד מהסבב. ‫-למה? ‫מהסבב. הסכימה להיפרד מהסבב. ‫היא הייתה צמודה ‫רק יצאנו משם. ‫לא נאטה משום דבר זה אצלנו. ‫אנחנו גירושים כבר כזה, ‫כאילו, סתם, לא במי. ‫עכשיו, אני אומר לך, ‫הרי הפעם הבאה שאת נוסעת ‫עוד שלושה שבועות, ‫שבוע הבאה בניו יורק, ‫שבוע אחרי זה תתחיל, מי עכשיו, כן, אני צריכה לשים את זה במובן, זה כפוי עליי, והמצב כפוי עליי, והם סובלים יותר טוב שאומרים. ככה אני רשיתי גם. עכשיו, אין, זה, אין, אחד הדבר הזה. לא כולם, צעירות, צעירות, לא. אבל, בינתיים היא סובלת, היא סובלת. היא סובלת כי היא בחרה לסבול, ואז הצלחתי, הצלחתי. ‫להגיע למשהו שהוא... ‫זה גם התמחה. ‫אל תלכו, אל תלכו, ‫אל תלכו, יש לך שבוע לפני, ‫ואתי שואלים בלחץ, ‫אני שעתיים אחרים. ‫ אל תוותרי לגמרי, זה ביטור גדול מדי, ואת זה היא ואת זה היא קיבלה. ‫כבר במסעדה, ‫בית השיטה מצוין. ובזה הרבה יותר קשה. להחליף. הדלבן קומפשן. כן. וכאילו להכניס את המחשבות שלהם לראש שלך. אתה לא יודע מה המחשבות שלהם. הם לא סובלים. בדרך כלל. מי הם הם? הם. לא היא. הם. היא כן. לא, הם. הם לא. כן. זאת אומרת, הם סובלים. יש לה כיף, כאילו. הכל כואב להם. כן, כואב להם, כן, כן. אבל כן. זהו, שנייה אחרי שכואב להם, שחחחוש כאב להם. אוקיי. אחרי הביקור, הם יכולים להתקשר ללשון מתי תביאו מתחילים. כן, אוקיי, כואב. כן. ואז דיברנו על, על האמת. זאת אומרת, אם אתה, בדיוק בביטוי שלך, תצמד לאמת שלך. כל המצאות של העולם, המערבי הם של העולם המערבי לא של ההודים המשלימים זה כאילו נכבד זה נכון עד מי סוף האלף הראשון רוב ההמצאות הם של העולם המערבי כן נכון הם יצאו את האבק שרפה את האבק שרפה דבר שני רגע מה זה רגע לא טיעון הכבד, כן, שאתה, מה זה נקרא, אתה אוהב את המצב לאשור, אתה משלים איתו, עכשיו מאחר ואני מתנגד איתו, אמרתי לה, אם אתה יכול לשנות אותו, אתה שונה, אבל אם אתה לא יכול, תקבל. ‫כן, כן. ‫-השלושת נורא חסם בעצם. לא, אני נותן קרקטים. ‫-אסי, בבקשה. ‫-אני נותן קרקטים ‫בגלל שהיא קורסת כן בדיוק, זה לא אני. ‫תגידי לה איך אמר. ‫אבל אלה שאמרו, ‫אני ניסיתי להביא את זה. ‫איך אני... אין לי... שמכיר אותנו, ‫אני מסוגל ביותר שלא מעשה, ‫לא אני עבודה. ‫היא יודעת. ‫היא יודעת. אני אומר לי, אם אמבר טיינשטיין לא היה נלחם על האמת שלו כנגד כן. כולם, כן, אז הוא לא, לא היה תורת היחסות הברלית, ולא הייתה תורת היחסות הברטית, ולא היה המון דברים שהוא המציא. כן. הוא הלך נגד גלילאו ונגד כל העולם. בסדר גמור. נגד, אפילו נגד ניוטון. צה. אפילו <אף> נגד נילס וטע... עוד יותר. <laughs> וטע... כן. <laughs> <ו> <laughs> <ו> <laughs> <ו> רגע, <laughs> ואז אמרתי, זה לא משנה. אבל, אבל, אבל זה, זה בכלל... רגע, זה הכל בראש שלו. אבל זה בכלל עולם אחר. הוא היה צמוד לעולם כפי שהוא תפס אותו, בלי בוא... המחיצות של הדעות. כן, וזה, נכון. זה, היה... זה גם נכון, וחוץ מזה, זה בכלל עולם אחר. זאת אומרת, שבו, ברור, במדע אתה צריך לשחק לפי החוקים של המדע. לא, <אז> אבל הוא שבר את החוקים. בסדר, כי הוא... אבל הוא לא, הוא לא שבר את המדע, הוא שבר את הפרדיגמה. זה בסדר, אבל, אבל, אבל, אבל yeah. זה עדיין במסגרת, <laughs> זה המדע <laughs> כאילו, זה שינוי של פראדי כמו כל הזמן. הוא חי לפי המציאות כפי שהוא רואה אותה, בלי חוצצים של ניוטון כן, כן, כן זה, זה בעיה בדיוק, בדיוק וזה, וזה בפירוש... כן. הוא, הוא קפץ מהמציאות כן. הזאת כן, ל... כן. אבל מעניין אותי, על איזה אמת אתה מדבר כאילו, ללכת עם האמת שלך עד הסוף, אני אומר ככה, לעצמי כלומר. אוקיי, אם אני מקבל את זה שהתפיסה הבהודיסטית היא נכונה, אז מה נובע מזה? אם אין באמת, אם אתה מקבל את זה שהתפיסה נכונה, ובעצם כל מה שאני עושה זה הכל מתוך שריטות פנימיות, כלומר אני לא מקבל את המציאות כמו שהיא ואם אני רוצה, אם אני באמת רוצה להגיד שזה נכון ככה, וככה אני באמת לא אסבול, אני הולך לעצמי זה עד הסוף. כן. אז, אה, בעצם, אה, אני אהפוך לאותו, לא יודע מה, אני אהפוך כאילו תיאורטית למישהו שהקשרים שלו עם הסביבה שלו הם... אה, שונים לחלוטין ממה שאני, כלומר, אני לא יכול לאהוב לא עבודה אברה רומנטית, אני לא, א', אתה לא יודע, א', אתה יודע. לא יודע. אתה, אתה, כמו שאמרו, שאנחנו פוחדים מהלא נודע, אז אתה לא יודע, אתה לוקח משהו מעכשיו ועושה לו השלכה, אתה אומר, ככה זה יהיה. כי לא, אתה לא יודע. לא, אבל זה שזה רומנטיות, אני פעם קראתי אני... כתבה, מאמר של הדלי למה. הוא אומר שהרבה מהסבל שיש בעולם המערבי זה מהציפייה, זה מהציפייה הרומנטית, זה תפיסה רומנטית נכון, אני מסכים, במזרח אין להם שום בעיה מחכמים אותם וזהו, הבא, הבא, אתה לא יכול, אתה לא יכול לענות משהו מצד אחד ומצד שני, לא שם את המחיר. אתה לא יכול לאהוב את הילדים שלך וליהנות בשם סבבה, וכשהם חולים, לא להתבאס. אתה לא יכול, זה לא עובד ביחד. נכון, נכון. אבל, למה צריך, אבל למה אתה צריך את זה בכלל? זאת השאלה. או, זאת השאלה. שאתה, עכשיו, שוב, שוב, עכשיו, תראה, לא, הוא לא בחר בזה. בזה. לא, מה לא, שאני טוען לא, זה, מה לא, שאני טוען לא, זה, לא, לא, לא אני... מה פתאום? חימכו <חימחו> אותנו. אה. איזה... אני מתחבא, כלומר, אני אומר ככה, בוא ניקח את הילדים שלי. ‫זה לא חוכמה, כן, כן. ‫לא, לא, אנחנו צריכים לראות ‫מה זה אהבה כאילו בהגדרה המערבית. ‫נעזוב אהבה, קח את היחס לילדים, ‫עזוב בסדר, לילדים. ‫אם אתה... השאלה, האם זה... ‫ראשית כול, כולנו מסכימים ‫שבין היתר זה מקור לסבל. ‫כן. ‫עכשיו אתה אומר, ‫אבל אני מוכן לשלם את זה. ‫כן, כן. ‫אז אם ש"ס, האם זה ככה, ‫אז למה לא עוד דברים? ‫רגע, רגע, רגע, לא זה, לא זה. ‫-למה קורה עם מכבי תל אביב? ‫אני גם... רגע, אתה מוכן. ‫לא אמרתי שזה... ‫-מה, אתה הפועל? ‫-ברור. ‫הייתי פה. ‫אז מה, כבר לא אכפת הפועל, נכון? ‫אז מה זה אומר? שהתבגרת. ‫זה כבר הגענו ב-2016. ‫אז התבגרת. ‫אז אותו דבר פה. זה לא אומר שאתה לא צריך להפגין אהבה לילדים, וזה לא אומר שאתה לא צריך לדאוג להם, לדאוג אבל לא מבחינה שאתה דואג לא כי חיים. אתה לא ישן בלילה, אלא אם הם, הם פונים, פונים אליך אז אתה עוזר להם, אם יש להם מקום שאתה חושב שיש רצה שאתה יכול לתת, תיתן, כן? השאלה הגדולה היא, האם אתה מבטיח לעצמך, מתחייב, שאם יהיה להם רע אתה תסבול. וזהו, לא יותר מזה, אני לא רוצה שתנתק את הקשרים שלך, ואני לא רוצה שתרגיש שאתה אבא פחות טוב. מה שאתה יכול, תעשה מתוך קומפשן ותובנה. אבל לא, לא, אני ממליץ, לא כי אתה חושב שאתה חייב. אני מסכים, הכל ברור, באמת זה ברור. ואתה חושב שאתה... זה משהו שאנחנו שולטים בו, זה לא... בוודאי, אבל אני מודיע לך שכשאת מסתכלת על זה ואת רואה עד כמה הדברים האלה הם לא באמת אינסטינקט מולעת, אלא זה הכל דברים שחינכו אותנו אליהם ואנחנו רוצים להיות בסדר כאילו, זה הופך לגמרי להיות דבר אחר. עכשיו שוב אני אומר, זה לא חייב להתבטא בשום צורה ואופן באיזושהי התנהגות. זה חייב, זה, זה מתבטא בציפיות, וכמו שאם יש לנו איזשהו קרוב שהוא נגיד, הוא כבר לא, פח, פחות או יותר לא איתנו, כן? אז אנחנו לא מצפים ממנו לשום דבר, אלא אנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים בשביל לעזור לו, ואנחנו יודעים שדקה אחרי זה הוא לא ידע מ, מי לדבר אליו. אנחנו לא נכעס עליו, נכון? נכון. אז למה על מישהו אחר כן? כי זה אנחנו מחליטים ממי להיעלב וממי לא, וממה לסבול וממה לא. כשאנחנו לא רואים את זה, אז אנחנו לא מבינים, אבל זה בדיוק אותו דבר. אבל הכל בעצם עניין של תובנה. אם אני חושב ש... שהיחסים שלי עם, עם הצד השני, זה, ‫זה טרנזקציה, זאת אומרת, ‫שאם אני נותן שבע, ‫אני צריך לקבל שבע, אז, ‫אז זה יהיה טרנזקציה, ‫אין שום ספק בכלל. ‫זה יהיה ככה. ‫בעיקר שבטוח שהצד השני חושב ככה. <laughs> ‫אבל את מבינה שהדברים האלה, ‫הם לא קפואים עלינו. ‫הם קפואים עלינו בגלל שככה חונכנו. ‫אבל כשאנחנו רואים אותם במו... במו עינינו, <laughs> נכון, נגיד, בדיוק עכשיו קראתי שבארצות בודהיסטיות, סרי לנקה, טיבט, אפילו יפן, לא, כאילו לא באמת מתחתנים. זאת אומרת, אתה הולך לגור עם מישהו ואתם חיים ביחד. ובא, זה בא, יש אחד שגר קשיטה, לא משנה, הוא גר בקליפונג, הוא אנגלי שהיה בודיסט, אה. והוא אומר שהגיע אליו פעם אה, אה, מישהו, והוא אמר למארחת אה, ה... אה, שם הסיקימיזית שלו, אני חי עם מישהי, אבל אנחנו לא נשואים. אז היא לא הבינה על מה הוא מדבר. אם אתם חיים ביחד, אז אתם נשואים. זאת אומרת... זה עניין של הגדרה. עכשיו, כשאתה אה, אה, חי כאילו בצורה כזאת, כמובן יש ילדים, יש מחויבויות, יש כל, ה, כל הדברים ישנם, אבל זה עוד יותר גרוע כאילו אצל הנוצרים, נגיד אצל הקתולים, ששם אי אפשר להתגרש, אז תחשבו איפה זה, אבל זה... הדברים שבעצם מכתיבים לנו את היחס שלנו לכל מיני דברים, וזה לא דברים שקיימים כשל עצמם, או כמו שזוג הודי נחמד אחד אמר לנו בהודו, אצלכם מתאהבים ואז מתחתנים, אצלכם מתחתנים ואחר כך מתאהבים. זאת או של... <בדי> אומרת, דרך אגב, ההינדים כן מתחתנים. אצל היהודים הדתיים. כן, אצל ההינדים כן מתחתנים, הם לא בודהיסטים, הם מתחתנים, ושם איזה טקס עצום וזה, ויש לי איזה חבר קוריאני שסיפר לי, שאשתו, בגלל שהיא רצתה חתונה, הם המירו את דתם לקתוליות. זאת אומרת, <laughs> אצל הבודהיסטים לא מתחתנים, <laughs> אין טקס. מתחילים לגור ביחד, ואם רוצים, הולכים לכהן והוא נותן איזה ברכה. אבל אחרי זה, זה לא מה שעושה את הנישואים לנישואים. אצל הקתולים זה טקס, והיא נורא רצתה שמלה לבנה וזה, אז הם... אבל הם... <laughs> בשביל <laughs> זה אתה צריך שהכומר יזע לך מים, בשביל שהוא יסכים לחתן אותך בחתונה. ‫אז הם הלכו והם יזרו עליו מים, ‫והם קתולים עכשיו, כאילו, עד הפעם הבאה. אבל, ‫אבל הדברים האלה, חשוב להבין ‫עד כמה אנחנו בעצם יוצרים את המציאות. ‫עכשיו, שוב, אני אומר, ‫אתה, לדעתי... מה אם זה מציאות פוליטית, למשל? כן. ‫ אנחנו נמצאים בנקודת זמן מסוימת ‫בקיום האנושי, כן. ‫אבל כן. אנחנו כאן. ‫ אז אני, זה, זה, זה, זה, אנחנו חלק מזה. שני דברים. אני יכולה לשאול כן. שאלה שתשלים את זה, שזאת כן. עליה זכויות שדיברנו על זה, דיברתי עם מזמן, שבעצם אני מרגישה שבמזרח, אה, האזרח הקטן הוא מאוד חסר אונים. אז יש איזשהו היגיון בתפיסת עולם שאומרת לו לקבל את מה שקורה, שעוזרת לו לקבל, כי היכולת שלו לשנות היא קטנה. ובעולם המערבי הקודים אה, הם שונים. ממש, ממש, ממש. זה הכל אשליה, יכול אז... להיות, יכול להיות. יש אשליה, זה, זה, לא זה, זה לא נכון. נכון. זה נכון שיש אשליה קשה. כי לפעמים אם אתה כועס זה מביא אותך לפעולה, ואתה עושה דברים שכן משלמים את... השאלה <שאלה> <שאלה>, אם אתה לא יכול לעשות את זה בלי כעס, או הפגנות, זה מתוך הבנה. כן, מצוין. למה צריך לכעוס? צריך לכעוס בשביל ללכת להבדיל, צריך להבין ולחשוב. ואני בכלל לא... אבל זה פעולה, בסדר, מאה כי... לא יש משחק, קוראים לו פוליטיקה, יש לו כללים מסוימים, ואם את רוצה לשחק איתו, תשחקי אותו, אבל אל תאמיני שזה באמת, שזה כאילו נכון, זאת אומרת, את באמת חושבת כאילו שהמאה העשרים מייצגים אותנו כאילו? או שהם דואגים יותר לעצמם. לא, אבל איך זה מתקשר למה שמה? אני דיברתי עלינו. עלינו, כן, אנחנו. אנחנו, מה מזיז אותנו לפעולה, או... אז שאלה באמת, מה מזיז אותך לפעולה? את יכולה שזעם יזיז אותך לפעולה, ואז רוב הסיכויים שתעשי הרבה מאוד שגיאות, או שתובנה. את יכולה להסתכל ולהגיד, תשמעו, פה יושבים אנשים כאלה וכאלה, אני רוצה אנשים אחרים. יש הפגנה, הבה נצא להפגנה. למה צריך לכעוס? למה צריך לכעוס? צריך לכעוס, זה, לא אמרתי, ברור שזה דרך שמניעה המונים לפעולה. בכלל, אין שום ספק. אבל השאלה אם אנחנו אישית רוצים להיות מונעים על ידי כעס או על ידי הבנה. זה כל ההבדל. אז נגיד אני חושבת, בן אדם מוביל, שהוא ציני לחלוטין. כן. כל פוליטיקאי, כן, כן, כן, ציני לחלוטין, כן, והוא יודע את החוקים האלה, אני יכול עכשיו לעשות את עצמי זועם, כן, אבל בעצם אני קר רוח, ואני עושה את כמו הערבים, נעים ב... בכמויות, בכל רוח הוא עשה אז איך צריך להילחם איתו? בכלים שלו, נכון? לא, זה הכלים בודהיסטים. אני צריך לעשות איזושהי פעולה, נכון, קרה, בצורה קרה, נכון, כן, הוא מצד שמתחד בפרנויה כזאת, זה לא עניין של בודיזם, זה עניין פשוט של פיקחות, הוא בנאדם, נימה במקביל הוא בפרנויה כזאת שתעמידי לי, זה גם נכון, הוא אני בטוח, בעיקר, רוצה להיות בפרנויה הזאת אבל, מה את אומרת בזה, שכיוון שהוא מתנהג ככה, אני לא רוצה להתנהג ככה, לא, רק אני שזו תפיסה שהיא לא רגשית, נכון. שדבר, אנחנו... בהחלט. זה משהו לא רגשי. נכון, משהו... נכון, עכשיו. כי הטענה היא שרגשי זה על פי רוב לא שלך. לא, יאיל, לא, יאיל. זה, לא, גם יאיל. לא יאיל, זה גם לא יעיל, אבל זה גם מישהו יאיל. הצליח לעורר בך את הרגש הזה, והוא גם מנצל אותו. דרך אגב, יש מדינות, מקומות, מה שאומרים, משטרים שלא נזכיר את שמם, שעבדו על הרגש בצורה ממש פנטסטית. כן? ומה ביבי? עלינו אולי הוא ככה, אבל הם החבר'ה שלו רגש. חם גשיית. זה הכל רגש, שלא שלו, שהוא מעורר באחרים. עכשיו, אם אנחנו נבין את זה... אבל כיוון שהוא עושה את זה בכור רוח. כן. זה מאוד כאילו התפיסה של... זה, זה מה שאני צריכה לעשות עכשיו. נכון. הוא, אבל זה, זה לא מתוך חמלה זה... וזה נכון, לא מתוך תובנה. נגיד, נכון, אז מה זה אומר? לא, זה מתוך תובנה. <אז> כן. לא, מתוך, תובנה פונקציונלית, לא, לא חשוב, לא ש... ש... לא רוצה, שאני, שאני, לא, הוא לא מעניין אותי, אנחנו מעניינים אותי. האם זה אומר בגלל זה שאנחנו צריכים להפך להיות אמוציונליים? בגלל שהוא כרוח, אנחנו צריכים להיות אמוציונליים. אם אנחנו לא נהיה אמוציונליים, אנחנו לא מסוגלים. לא, אני הסברתי, אבל לא, העולם המערבי בכלל. זאת אומרת, אתי תכף אמרה, לא, נדמה לך שיש לך. אז זה בעצם תפיסה מאוד בסיסית, שהכלים בעולם, שאני חסרת אונים בעולם המערבי, בדיוק כמו שהייתי חיה בכפר בהודו. לא, לא משנה, אני לא, אני מנסה לא להשוות בכלל, כי זה מאוד מסובך להשוות, אבל אני רוצה, אני רוצה שזה לא רלוונטי, יש לי שאלה בארה״ב, בארה״ב, אצלך בארה״ב יש חופש אמיתי, יש שני מפלגות, שפחות, שתי אני לא מדברת על פוליטיקה, התחושה אישית שלך אתה, התחושה אישית? בטח, שאתה יכול לקדם את עצמך, אם אתה מספיק, נכון, אמוציונלית, תיוצר לעצמך דרייב מסוים, אז בעולם המערבי בכלל, באירופה, אתה יכול לשנות את המציאות. אבל אתה אומר, את לא יכולה לשנות. אני אומר שכל הנושא הזה של חופש, הוא בחלקו הגדול מאוד, אשליה. אשליה שהצליחו להכניס לנו. אתם מכירים? אני אספר רק סיפור של... אני רוצה להפריע כי אני מסכים. להפריע אתה לא יכול רק לעזור, כן. לא, הוא מפורר. השיטה העוד... וזה, אני רוצה לחזק את רומי, שיטת הקסטות היא אפס מוביליות. נכון. המינים לטפון. נכון, נכון, בגלל זה נכון. בבודהיזם אין קסטות. ובבודהיזם אין קסטות, אבל הבודהיזם במידת מה? עכשיו, היכולת של מישהו שנמצא פה להגיע לשם, זה מה שאני רציתי בלי לספר לך, לא, לא, לא, זה על זה, זה ממש על זה. המוביליות בחברה הישראלית דרך אגב היא מהגבוהות בעולם בגלל הצבא, המוביליות בחברה האמריקאית היא לא כל כך אז אני רוצה לספר לך, יש מישהו שקוראים לו אלן דה לא, הוא אמר פחות או יותר. ‫שכתב ספר שנקרא... ‫-סוסי, זה לא עזרתי. ‫אני לא הבנתי, ‫מה, מה אתה רוצה להגיד שאין חופש? ‫לא, שהאישה את השלמה ‫של המציאות, כי אי אפשר לשנות אותה. ‫בין זה אפשר לשנות אותה. ‫אתה שומע? ‫יש אחד שקוראים לו אלן דה-בוטון, ‫הוא כותב הרבה ספרים, ‫הוא מין פילוסוף פופולרי כזה. ‫-הוא לא, לא, לא. ‫-אני אמרתי שאי אפשר לזוז ‫בעולם הזה. ‫-סופר, סופר ראשית כל זה היה גם בעולם המערבי, כאילו, זאת אומרת, ביהדות או משהו, אלוהים נתן, אלוהים לקח, כל הדתות הן מאוד זה, והייתה, אבל אני מדבר עכשיו על זה, יש לו ספר שנקרא סטטוס אנגזייטי, שהוא מדבר שם, הוא אנגלי והוא מדבר על אנגליה, והוא אומר, תשמעו, לפני מאה שנה, אתה נולדת בן של נגר, אז אתה יודעת, אתה תהיה נגר. אתה נולדת בן של מבקר כרטיסים, אז אתה ידעת שתהיה זה, ונולדת בן של חבר פרלמנט. רוב הסיכויים שאתה תהיה חבר פרלמנט. עכשיו, מה עשו? אמרו לו, אמרו, אנחנו נותנים חופש, עכשיו יש מוביליות. עדיין, אם נולדת בן של נגר, רוב הסיכויים שאתה תגמור בתור נגר או משהו דומה לזה. אבל, אבל הוסיפו לזה עוד משהו. אתה מרגיש אשם. למה? כי כאילו יש חופש. וכיוון שיש חופש, אבל אתה לא הצלחת, זה לא החברה אשמה, זה אתה אשם. עכשיו, תחשוב כמה זה נכון. כמה משפיע על ההצלחה שלנו בחיים, איפה נולדנו. כן, אבל זו שאלה אחרת. זו לא שאלה אחרת. מה? תזכיר לי את הספר המדהים. שיט, I sound like my father. אני יועץ לבן שלי בסטארט-אפ שלו. הוא הרבה יותר גאון ממני, בהמון המון תחומים, והרבה יותר רציני. וישבנו על משהו, אבל אולי גם מגיע לי, הם שמנו אמרתי, שיט, you sound like your father. זה נכון, אתה מרגיש אשם שאתה הולך לקבוציו, ואני מרגיש עוד יותר אשם שהוא הולך לקבוציו, כן. כן, כן. אבל... העיקרון הבסיסי, החשוב, עזבו, עמים ומדינות ותרבויות, זה הכל בשביל לא לטפל בעניין עצמו. העניין עצמו זה אנחנו, ומה אנחנו עושים. וזה מתחלק לכמה חלקים. א', אנחנו אישית, אישית, כל אחד בפני עצמו, לא בתור חלק מההמון בשדרות רוטשילד, בעצמו. מה הוא שינה? מה הוא שינה? עם כל הזעם שהיה לו כשהוא היה נער. זאת השאלה, האם זה לא הרבה יותר מיתוס מאשר מציאות? וזה דבר אחד, אז אני, אתם רוצים עם המיתוס, תמשיכו עם המיתוס, זה בסדר. אבל כל אחד שיסתכל פנימה, עמוק, לתוך עצמו, ויראה מתי באמת זעם הפעיל אותו, ומה הייתה התוצאה. הרבה יותר סיפורים, אנקדוטות, מאשר באמת. לעומת זאת, כמה פעמים כעסנו, זעמנו, כאילו, אני אגיד סתם, אומר, על ריק, רק סבלנו, או עוד יותר גרוע מזה, הרענו את המצב, הכנסנו את עצמנו לתוך כל מיני דברים, וזאת השאלה. אני לא מדבר עכשיו באופן כללי על, על, על, על, על, על תרבות המערב, תרבות המזרח, מתקדמים, לא מתקדמים, לכל אחד, זה, זה בשיעור סוציולוגיה. מצוין. אני, אני באמת, אני, אני משתדל לא לעסוק בזה. <coughs> ויש כל מיני אפיזודות ואנקדוטות והכל נחמד וזה. כל אחד שיסתכל בתוך עצמו ויחשוב האם הוא מעדיף לפעול מתוך כעס ושנאה ואדברסריות וזה, או מתוך שקט, מתוך הבנה, מתוך תובנה. ‫מתוך הבנה, התבוננות של אקווינימיטי, של... ‫-הלוואי זה יכולתי להגיע... ‫רגע, אז רגע, אם את רוצה, ‫אם את רוצה, זה כבר משהו אחר. ‫אז את כבר מבינה שזה פחות טוב ‫וזה יותר טוב, והכלים ישנם. ‫אבל קודם כול, אנחנו... ‫-במלתיים, שום דבר לא עוזר. ‫ראשית כול, זה עניין של זמן, ‫אבל לא משנה, ‫אבל השאלה, שוב, אני אומר שוב, כל זמן שאנחנו מאמינים שאנחנו צריכים את הכעס בתור מוטיבציה, בתור קריאה לפעולה, שאנחנו מאמינים. זה היה דומה אחת מתוך, זה היה דומה אחת, ויכול להיות, אני, הדבר העדיף בעיניי ביותר זה לשבת מתחת עץ לעשות מדיטציות כל היום, מהבוקר עד הערב הייתי יכולה לא לזוז. נו. כן. בלי בעיה בכלל. אם היה לי אפשרות קיום ולא היה לי מה ש... אני לא בטוחה שזה לא שהיית עושה. לא משנה, אז שלושת רבעי יום. משהו כזה. הייתה עובדת שעתיים. יותר מ-20 דקות. ארבע שעות בשבוע. הוא עוסק עם יותר מ-20 דקות. כן, יש מה שנקרא 4 hours work we. אבל יש לי תחושה כזאת שהעולם שלנו ובחרם. ברור. זה נכון. כי זה מה ש... כל זה מה שהשתילו לנו, ודבר ראשון זה נכון, בגלל שרוב האנשים... הם באמת אה, אה, לא בודקים. לא מה? לא בודקים. לא, אבל נגיד בעניין הזה של הקו, כן. של המשפחה אבא שלי היה בן אדם נורא כועס, אבל הוא כועס, כל החיים שלו. כן. שואה ו... ו... ו, ו, ו <laughs> ונספחי אף. אני תמיד נורא, כאילו, הייתי כול... ו, ו, אבל פתאום אני מוצאת את עצמי. כן. שינשינג, נסע אחרי דקה, כן. ממש. אוקיי. זה, זה, אני יכולה לראות את זה, אני אפילו בלתיים, אני יכולה לראות את זה. אני לא יכולה לעשות את אוקיי, אנחנו כאן, אנחנו כאן כרגע רק דיברנו לאן אנחנו רוצים ללכת. כי אם את עדיין מאמינה שבמקרים מסוימים הכעס חוזר, לא, לא, אני אמרתי אם, אמרתי אם. אז זה בעיית קדם, כאילו. קודם כל, את צריכה להחליט לאיפה את רוצה ללכת. לא, אם זה עוזר, אז תכנסי, אבל תדעי שבחרת לכעוס. כן, כן. לא אבל אז מה שאילן אומר, ובצדק, אתה לא יכול באמת לכעוס. אבל אתה יכול לעשות הצגה ממש טובה. היה לי בוס שאמר, אל תכעס ואל תשבן, היה יורק מעורקה, לא בבורגים. ואז אחת, עשיתי את זה לפחות, הוא אמר לי, דון שוקייני, שוקייארק. דון שוקייני. זה היה פועל, באנגלית. כן, כן. אז, אז, אז. היינו בשלב הזה. היינו בעניין, שאתה מדבר על זה, שאנחנו חונכנו בעצם, זה רק... חינוך שבבית ספר. ברור. בעצם, <laughs> ה, ה, ה, ה, הוא, הוא נמצא בתוכי. בוודאי. וזה החינוך, כאילו. בוודאי. ובכלל לא, לא מדובר בחינוך שמישהו אמר. בוודאי, הרבה. קונדישנינג עמוק כן, עד עמוק מאוד. כן, כן. כן. זה מאוד מציק לי. אוקיי, בסדר, <laughs> אבל, אבל, אבל אנחנו, אנחנו יכולים לטפל, כאילו לטפל בזה, לא אישית, אבל... היה לנו כבר פעם שדיברנו על הנושא של כעס, אפשר לדבר עליו עוד פעם, אבל אני אומר, בסך הכל, בסופו של דבר, ככל שתראי את זה יותר, זה ישלוט בך פחות. זה מה שאני יכול להגיד. לא, לא תראי פעם אחת וגמרנו, זה ייגמר. ושוב, אמרתי, את זוכרת? תסתכלי על זה לא כשאת באמת באמת כאילו כועסת כבר בכל הזה, אלא בדברים יותר קלים. כמו שנגיד, אבא שלך בטח, נגיד, נגיד פוליטיקה, את יודעת מה? כיוון שאף אחד מאיתנו לא באמת כאילו כולו בתוך הפוליטיקה ביום ובלילה, בבוקר ובערב, זה מקום טוב שאפשר להתחיל בו. זאת אומרת, את כועסת? תראי שאת כועסת. תסתכלי. ותחשבי, את תגידי לעצמך ככה, מצד אחד זה בסדר שאני כועסת כי אם אני לא אכעס אני לא אגיע לפעולה למשל. זאת אומרת שאת לא במאה אחוז עדיין קיבלת את התיאוריה שאומרת שכעס לא מביא אותנו למקומות טובים. נכון, וזה נכון, מה לעשות? אני יכול לבחר, לפחות עליי זה עובד, כלומר בעבר הוא הצטלט לי סנאת מוות, קריאה דתית, וגם כל אה, מיני למיניהם, וכל כן. מיני למיניהם, והיום אני הרבה יותר רגוע בקטע הזה, כן. ולא שם פס, באמת, אני, אתה מה, גם לא, לא היית אם ללכת להפגנית את המילה. לא יודע, יש לי זמן, אני ללכת, יש אני לא אלך, ועוד משהו, זה לא... נו, בסדר, ו... ו... ו... ו... ו... ו... פעם היית הולך להפגנה, נכון. והיית מרגיש טוב, כי הלכתי ש... להפגנה. שיהיית? אז אני במקרה אולי נגיד, לא חשוב, אני לא מדבר עליהם. אני לא מדבר עליהם. אני לא מדבר עליהם. אני לא מדבר עליהם. אני לא מדבר על מני לא מדבר עליו. למה? כי אני לא הוא, הוא לא יושב פה. נכון, זה אינטרסים, זה טרנסקציה לגמרי, לא משנה. לא, אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל, לא מדבר על השני. השני, זה נכון את זה. כן, אבל... למה? אני לא מבינה למה. אבל זה לא חשוב, אני מבקש, אני מבקש, בואו נעזוב את זה. בואו נעזוב את זה, אני לא מציע, לא שיידבר. כל מה שמניע אותו... עזבו אותם, עזבו את אמסלם, ועזבו את ביבי גם. מי זה אמסלם? אבל למה אנחנו צריכים לברוח עליהם? בואו נסתכל על עצמנו. אתה אומר שפעם כעסת, הלכת להפגנות, עכשיו אתה לא כועס ולא הולך להפגנות. עולה, עולה פעמים. זה נח בסדר גמור. ואז שינית את העולם. מבחינת הרגשתך, אז הרגשת אולי יותר טוב? אבל יכול להיות... רגע, לא, מדברים רק עליך. לא, זה לא הרגשויות טוב, אבל יכול להיות מצב, יכול להיות. עזוב. שאם כולם היו, אם לסבתא היו גלגלים, אז הייתה... והיו הרבה כמוני שהיו, סליחה, מסכנים. היו מגיעים מיליון איש לרחבה, אז הם קשרים באמת. או שהגיעו... בסדר, בסדר. או כן או לא, ומה זה חשוב? מה זה חשוב? אתה זה חשוב? זה חשוב. פשוט זה כמאמר שירו הידוע של דרכט. אז לך להפגנה. אז לך להפגנה ולכחוס. לא, לא, זה הכל בסדר, אז לך להפגנה. אם אתה יוצא, אם אתה מסתכל על זה בצורה קרה ומבין שאם יהיו מיליון איש, יכול להיות שפה תשתנה המדינה, וזאת שאיפתך הגדולה, לך להפגנה. אני לא נגד להפגנות, אני לך להפגנה, זה חשוב מאוד. או לא חשוב. Player, אבל, אבל אילן, אני אמרתי לך לא ללכת להפגנה? לא, לא, לא, אני אמרתי שיש לי כמו מוטיבציה. אז יש אני לא יכול לראות את זה באותה רצוף של אצלנו פה קודם. א', אתה התנגדת בקווה שנים. אז סימן שאתה לא, סימן שאתה לא משוכנע. יש איזה התנגדות כללית אם אתה משוכנע, לא לא, אם אתה משוכנע שזה נכון, אז לך להפגנה, בלי לכעוס. יש גם בטפניה, יש גם בטפניה, היו המון מבוגרים, ברכי That not many people in the mainstream culture would agree with because all they know themselves is as thinking entities. What's to discover that thinking is not the highest because you've touched something, a dimension... אני רק רוצה להגיד על זה, מתי זה קורה? כשאתה עושה מדיטציה ואתה רואה שאתה חושב. אם אתה רואה שאתה חושב, אז אתה כבר לא מזדהה עם המחשבה, ואתה רואה שיש לך פקולטי, כאילו יכולת. לראות את המחשבה, זאת אומרת המחשבה היא עוד משהו שמופיע בפני המודעות. רוב האנשים, כמו שהוא אומר, חושבים שזה הפקולטי הכי גבוה של אנשים, שזה לשם אפשר להגיע וזהו. מה, למחשבה? כן. ומה בעצם נובע מזה? שמשהו שאי אפשר לחשוב אותו הוא לא קיים, או משהו שאי אפשר להוכיח אותו במחשבה הוא לא קיים. עכשיו, כמובן שגם עוד מלפני זה, זאת אומרת, זה, היה, זה לא נכון. זאת אומרת, למשל, תשאל כל צייר או, או מוזיקאי והוא יגיד לך שמחשבה בסדר גמור, אבל יש דברים אחרים. לא מדבר על זה יותר פחות, אבל אתה יכול ליצור כאילו בלי מחשבה, וזה לא פחות. Engageback. לא אומר שזה יותר, יש כאלה שאומרים שזה יותר, אני לא יודע, אבל בעולם הא... המערבי, נגיד ככה, או בתרבות שלנו, זה, <oid collision> זה... זה הקלף המנצח, זאת אומרת, תשאל... המחשבה. כן. הבנתי את הקטע של נצאים, אתה יכול לצייר, בלי לחשוב. רגש? עזוב, עזוב, אל תשאל איזה שמות. רגש זה מחשבה? אם אתה נותן לה שם, כן. לא, לא, מה זה רגש? רגש. זה רגש? למה זה רגש? זה תחושה. אבל אתה יכול להוסיף, אבל אתה יכול לצייר גם בלי רגש. אפילו אם יש, זה הרגש. אתה לא יודע. אתה לא, בסדר. אבל זה לא קשור למחשבה, בוא נגיד, בהכרח. זה לא מחשבה. למה אתה קורא רגש? לא ניכנס לזה, אבל... מחשבות שאינן וולבליות? כן. כן? זה מחשבה, לא וולבלית. מוזיקה זה... מה זה מחשבה? הכי מחשבה בעולם? אני לא חושב. מוזיקה זה מחשבה? זה קצת מתיחה של הזה. אני מדבר, לכתוב מוזיקה, לכתוב תווים, כן. כן, כי אתה צריך כבוד בתווים. אבל להמציא כאילו, שיהיה לך איזה רעיון מוזיקלי? זה לא מחשבה. אני לא חושב. אבל שוב, זה לא כל כך חשוב. בהגדרה הזאת, הצהרה, מחשבה זה מחשבה מילולית. או נגיד סמלית, איכשהו, לא משנה, או מתמטית או משהו כזה. אבל זה היה רק by the way, כי גם מוזיקה וגם אומנות וכל זה, גם הכל דברים בעצם שמופיעים לפני התודעה, לפני המודעות שלנו. <שמע> בסדר, לא משנה, אבל הוא מדבר על, יש באנגלית מילה שנקראת discursive thinking, זאת אומרת, על זה מדברים פה. על מחשבה במילים שיודעת להסיק מסקנות ולתאר דברים אז על זה הוא מדבר כמה שאני מבין Because they say life has developed in the sea. And trying to crawl on land is used to be thinking. And then it gets too difficult and then the fish runs back, in, back into the sea. Ah, it's <laughs> so small. Yes. So what I'm saying here is that you... ‫יכול להיות במדיטציה, ‫ואתה רואה שאתה חושב, ‫ואתה לא מזדהה עם המחשבה, ‫אז בעצם הגעת לרמה היותר גבוהה, ‫וזה התפתחות אבולוציונית, ‫כמו אותו הדג שאמר, ‫בוא ננסה ליבשה. ‫כמובן שזה בהתחלה מבהיל ומפחיד, ‫ואתה לא יודע מה לעשות וזה, ‫אז אתה חוזר למחשבה. ‫אבל כבר ביצעת בעצם את הזה, ‫ואתה רואה שאפשר, שזה יכול להיות. ‫זה, אני חושב, מה שהוא אומר פה, ‫עם המון חשיבות עצמית. ‫-לא, הוא מדבר... עצמית. ‫או, זה זה. ‫או, כן. נו. ‫-אז תחשוב לי זמן, ‫אבל אני חושב שזה לא חשוב. ‫-שלום לאופן, ‫אז זה לא... ‫איך נקרא? ‫-חייבים. תשלח לנו את הלינק, וזהו. בקבוצה. מי זאת? אופרה. אופרה. אז שאלות? צריך לשאול משהו? כן, אני רוצה לשאול משהו אחד לגבי נושא של להיות בינג. כן, לבינג? בינג, נושא של בינג, להיות. שאלה חזקה, כן. כן, מה? לא מסובך, שאלה קשה. למה זה כל כך קשה לי? כי? בגלל שיש שני חזק? כן. אני, כל הקונדישנינג שלנו הוא נגד זה. בעצם אתה אומר, כשאתה כאילו נכנס למצב הזה, אתה אומר שלום לכל הקונדישנינג, ואתה, אם אתה תהיה מאוד זהיר, אתה יכול להגיד לו, זה בסדר, אני חוזר אליך, אל תדאג, תן לי לא, קצת חופש. לא, אני, אבל... לא, אני חושב שזה אבל... לא יכול סתם איתי, איתי. אני לא יכול לשבת בשקט, נגיד, ישנו נגיד ב... ב, ב, נגיד ב... סליחה, לא בנטרית. נו? No. אני יושב שעתיים, אני עוד שנייה שורף משהו. נו? No. שעתיים זה הרבה, לא? כן, אבל סוכה, כמה הם ישבו כבר? תלך לתובנה. כמה הם ישבו כבר? לא, יושבים... שלושת רבעי שעה ואז הפסקה. מה? שעה וחצי והפסקה, שעה וחצי הפסקה, נגיד. נו. זה בדיוק בשביל זה, כי אי אפשר לשבת יותר. אבל מה? קשה לי, מה? אבל השעה וחצי, אתה מצליח? רגע, רגע, רגע. עשרים דקות אתה יכול? כן. אז גמרנו, מה אתה רוצה? אתה הולך לאליפות? לא, אני שואל למה זה קשה אולי בגלל ה-ADST, אולי, אני לא יודע, אז מה זה משנה, את מי זה מעניין בכלל? מעניין אותי, חותר לאלוהים. לא, לא, לא, אתה חותר לאנשהו, אז תפסיק לחתור. מה? תפסיק לחתור. זה מדהים אותי שאני חושב שאני לא יכול להיות נוכח לאורך הרבה זמן. אבל לא צריך להיות נוכח לאורך בכלל לא יכול להיות נוכח לאורך הרבה זמן. בכל רגע אתה או נוכח או לא נוכח. אז אני לא נוכח, לא נוכח, לא נוכח, לא נוכח. פתאום לא יש רגע של נוכח. נוכח. אוקיי. <laughs> <אבל> <laughs> תמשיך ככה. אם כל רגע, יום. רגע, אתה רוצה, אתה זה אתה רוצה להתחיל מהסוף? מה? מה, מה? לא? אני רוצה... כן, אני כן. רוצה לקנות נעלי ספורט. מכנסיים ולרוץ מרתון. כמו שהיה החתן של הרצף. איזה דבר. גם הוא הביא. תתחיל לרוץ. בסוף, או שתרוץ מרתון אז תגיע לשם, או כבר לא יהיה אכפת לך. אבל מה הסיפור? אתה לא יכול לעשות מדיטציה ארבע שעות? לא. בסדר גמור. למה שאתה חושב שאתה צריך להיות? תעשה שלוש שנים כל יום שאתה עייף, ותכף תגיע לשעתיים וחצי. אתה קובע את הקצב? זה בכלל לא חשוב. אבל מה, אני כמעט לא שם, אני מודה. אני כמעט לא שם. אבל אני מנסה במשך כל היום לתפוס את עצמי. לתפוס את לתפוס את ה... כן, זה נורא קשה בלי מדיטציה, אני מודיע לך. את יכולה לנסות, בסדר. על האברסט. אבל, אבל, אבל, אבל... זאת המטרה, לא? כן, אבל המטרה היא לא... המטרה היא, אבל, אני מסביר לך, אי אפשר להגיע למטרה בלי האמצעים. אי אפשר. תראי, יש אנשים שנולדים כאלה. כנראה שאנחנו לא. את רוצה לקצר. חלק מזה נשמע משעמם, וזה נשמע מעניין. אני... מה? את, את, ‫הכל את... כאילו נוסע כאילו למנוע ממני... ‫-ממש. אני... לא, אני ‫את מאמינה בזה? את... ‫לא, אבל... לא ‫-או, אז תספרי לא. לי, בסדר, <laughs> ‫אני יכול לשמוע <laughs> את זה, ‫אבל ברור שזה לא נכון. ‫זה לא יכול להיות שאת לא יכולה ‫להקדיש עשר דקות ביום למדיטציה. ‫עשר דקות. ‫אבל אני באמת באמת, ‫אני מרגישה שאני עובדת בזה. ‫-ש? ‫שאני עובדת בזה. בסדר, אז... כשאני עובדת, כשאני... בסדר, זה גם... כשאני אוחצת את הכלים, כשאני מתקרחת, כשאני... זה גם טוב, אבל את בחרת בדרך הקשה. בדיוק. אבל מרמיש... בעצם... לא. את חושבת שקפצת כיתה? לא, ממש אבל את קפצת בכיתה של המדיטציה, את כבר רוצה להיות בחיים עם זה. זה נורא קשה. זה. זה לא סתם, את ו... חושבת גם שאת כל הזמן עושה מדיטציה, אז מה את צריכה את העשר הדקות האלה? כי זה, זה, זה לא המטרה, זה מה, המדיטציה המטרה? היא לא המטרה. מה המטרה, ספרי לי? המטרה לחיות את זה. נכון, no, וזה יקרה. נו, אבל, אבל, מדיטציה, את, מבינה, אבל יקרה. את מבינה שאת יכולה לנסות לעשות את זה בתנאים שהם לא פשוטים. זה כמו שתגידי לי, אבל מה שאני באמת רוצה, זה כשאני באמת כועסת לשלוט בזה. ואני אומר לך, לא, את תתחילי כשאת טיפה כועסת. ‫אז את אומרת, אבל מה אני צריכה את זה? אני, ‫אז זה לא מעניין. ‫אותו דבר, מדיטציה. ‫זה לא מעניין לשבת בבוקר עשר דקות ‫ולא לעשות כלום, ‫כשאפשר לעשות משהו. או ‫אבל, או אבל או התנאים או הם אידיאליים. ‫אם את יושבת פה עשרים דקות, ‫את מגיעה לאיזשהו שקט? ‫לפעמים כן, אבל לפעמים לא. ‫-אוקיי, אבל לפעמים, על לפעמים כן, ולפעמים כן. כן. ולפעמים כן. כן, ‫הולך וגדל ככל שאת עושה יותר. זה הכל. לא, אני יודעת שזה כזה מסתדר, אני... לא, אני יודעת, תראי, אני אומר שוב, יש אנשים מתי מעט, שכנראה נולדו כאלה, והם יכולים להגיע כרצונם לבינג, למודעות מלאה, לזה, לכל זה. אם את לא, לפי מה שאת אומרת, אז תקבלי את זה. אני רציתי להגיד משהו, רגע, אני זוכרת את עצמי גם בתור בן אדם, פעמים אמרתי לי, אני לא צריכה מדיטציה, אפילו יגאל, זה שהכניס את האקד למדיטציה, היה אומר, תראי, יש איזה נטייה, לא, לא, לא, מה אני צריכה, מה אני צריכה? ומה שקורה כשאנחנו עושים את זה בלי מדיטציה, אנחנו נדחפים למחשבה, כי זה הכלי היחיד שאנחנו מכירים. אנחנו לא מתרגלים את הכלי האחר מספיק. אז נכון, אני מתבוננת במחשבות, ואני חושבת עליהן. ואני חושבת, זה בסדר, זה לא בסדר, לא משנה, אני חושבת עליהם. עכשיו, במדיטציה את מרגלת כלי אחר, שהוא לא מחשבה, שהוא רגע כזה, באמת, כמו שאת אומרת, שנייה, שהוא... של שהוא, רק התבוננות נקייה. בלי מילים, כן. בלי זיכרונות, בלי מחשבות, בלי ניתוח, בלי כלום. ויש לך תפקיד, יש לך תפקיד להסתכל על הנשימה. ואני נהיה פשוט יותר טוב, כמו תרגול התעמלות, זה פשוט נהיה יותר טוב. קודם כל הייתה לי הזכוונה, אבל רבה על מדד מדד הכעס, מדד עוזר ומדד המדיטציה. יש ימים, אני חושב שאני יכול לעשות עשרים דקות בלמוד. ‫ואני מנסה להתמיד, ‫שם דבר ביום, בשעת הבוקר, בשעת הערב. לא. אני מנסה. זה לא תחרות. ‫ואז יש, כשמדד הכעס עולה, ‫אז מדד המדיטציה יורד. ‫כמובן. ‫-כן, כן. ‫יש שם טעם שנקרא קר, ‫ויש שם מדיטציה מומחית, ‫אבל לא כמו שאתה עושה, ‫רק של המפיה, ‫אז אחר כך. ‫אני מפסיק לשמוע אותם. ‫יש מדיטציית שאינה, ‫אני אשמיר דם כמו תינוק. ‫-כן. ‫בערך בעשרים דקות, ‫אחרי חמש דקות, ישן עמוק. ‫ מדיטציית בוקר טוב. ‫אני אתן לך את הזה. ‫אני נגד. אבל זה לא עניין. כי אתה... אני לא רק שאני מצליח, שאני לא מצליח. אז אל תצליח. אז אל תצליח, כי אנחנו, יש לנו נטייה לקפוץ מפה לשם. בזמן המדיטציה, אם לא הולך לנו, אנחנו עוברים שיטה. וזה הולך יופי, כי זו שיטה חדשה. זה אמרת לי לפני שלוש שנים, אם הוא זה, לא מצליח. אז לא. לא קובץ שיטה ולא בטיר. כן. מפעיל את המכשיר, מצליח. אבל זה לא. אתה לא, נוגע אתה לא נותן לעצמך לא להצליח. במה אתה מצליח? <ח> זאת <ח> לא השאלה מצליח. הגדולה. הטוב הזה שוב. כן, בסדר, זה לא זה. רגע, <מגיע> רגע. מגווה את כל המחשבות. אוקיי. רואה שהמחשבות אני לא ממש שומע אותו, את זה. ‫מביא אותי לריכוז, ‫אני יכול להתרכז פתאום בנשימה, ‫אני יכול ללכת כל מיני דברים ‫שלא יכולתי קודם. ‫טוב, בסדר, לא בסדר. לא ‫תראה, אני, אני, לא, אני לא בעד זה, ‫ואני אגיד לך גם למה, ‫כי קביים. בעצם אתה תלוי במשהו. ‫כביים, כן. ‫רק בגלל זה. לא זה. ‫כי נכון, זה לא פשוט. זה, זה, זה נמצא לי גם בטיסה. לא. אה? כן כן, בסדר. כן, ואתה... ‫אבל... <גי, <גי> <זה> המקרה <גי> היחיד <גי> שם תלוי במכשיר, ‫הגיעתי אותי הזה? <Saudi author> אבל Lovely זה אחד המקומות שאנחנו מנסים להשתחרר ממנו, מהתלות. לאיך הגעתי בזמן? מה? כי יש לך. אם לא היה לך גם היית מגיע בזמן. לא? כשהיית בצבא היה לך? לא יכולתי להגיע. כשהיית בצבא היה לך? הוא פיקשה את זה בפקקים בסדר גודל של שעה רבה. ברתירונות, תאמין לי, אתה לא, בקורס טיס, לא הרבה פעמים. לא למה זה לא חוכמה? קורס טייס, לא טיסה, לא טיסה, עזוב, השטויות, סתם, ללבוש מדים. בסדר, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הטירונות. עמדת בזמנים. היה לך שעון על היד, והיה לך חשוב להסתכל כל ארבע שניות על השעון, ועמדת בזמנים. לא. אני מבין. אז זה בסדר. אין בעיה, מה זה משנה אם השעון פה או פה, אבל מדיטציה, אתה <coughs> צריך להיות במצב שאתה מחליט מה קורה, זה הכל. אבל שוב, אני לא נגד זה באופן עקרוני, <ח> ואם <ח> אתה לא מחליף, אם זה לא במקום אז זה ואם אתה חושב ש... אני חושב שזה פשוט, שזה מין... אה, אה, אה, התפשרות כזאת, אבל זה בסדר, אני לא... אבל לא, יש כאן בעיה. מה הגעתי הנה ברגל? דורון, לא, דורון, דורון, אני אגיד לך מה, דורון, דורון, אני אגיד לך מה אני חושבת שהבעיה. כשלא הולך לך, אתה לא מוכן לקבל את זה שלא הולך לך, ואתה פשוט חייב שילך לך. זה החלק שאתה... זה... אז למה אתה לא צריך כלום? לא הולך אה, זה משהו אחר. טוב, זה לא מדיטציה. אם זה כמו לקחת כדור שינה, זה בסדר. זה לא מדיטציה. בסדר, אבל זה לא, אני חושב, זה לא... אתה צריך לקבל אתה מנסה כל יום לעשות 20 דקות? כל יום? אז בסדר. אז אין לי שום דרישות ממך, והכל בסדר, ותמשיך, ואם אתה מוסיף על זה את זה, תעשה חיים, ואין שום בעיה. אני מנסה, אני מצליח. אבל אתה לא צריך להצליח. אבל השאלה <אז> היא אם פנינה מנסה. אתה מנסה, זה הצלחת <אז> לנסות, זהו. כי כמו שהוא אומר שהוא משתמש בדברים האלה במקום, באיזשהו מקום את חושבת, אני לא צריכה, כי אני, משתמש, <אז <אז> אני עושה את הרחיצת כלים מתוך מודעות, אז אני לא צריכה. עכשיו <אז אז> שוב, תראי, <תראית> <תראית> אם, אם <תראית> היית מגיעה באמת <תראית> לזה <תראית> שאת <תראית> נהיית שקטה וכל זה, אז אין לי בעיה, בבקשה. אם את אומרת שלא, מה המטרה? המטרה היא להיות בשקט. כן, אבל את בשקט. בדרך כלל יש לך... כן, כי אני מזליח... סליחה, קודם אמרתי... יש לי קטעים שאני... בסדר, אני אומר... אני רק אומר שאם... אם הכל הולך, אז אין בעיה. אם לא, אז זו התרופה שאני יכול להציע. אין לי תרופות אחרות, הוא לו תרופה אחרת, את יכולה גם לנסות את זה. בסדר גמור. אם את שואלת אותי... אני אומר, זה גם לא נכון להגיד אני מנסה ולא מצליח. האמירה הזאת היא פשוט לא נכונה. אין דבר אני מנסה ולא מצליח. אין לא מצליח. יש עושה. וכשאתה עושה, קורים כל מיני דברים. ‫ואני לא מצליחה להרגיע את שמי. Okay.